Segiu a Ràdio Palafrugell, continueu escoltant el 107.8 de la FM, també radiopalafrugell.cat, i a continuació enfocarem en la presentació dels estudis del Baix Empordà que tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell i per saber-ne més detalls on doncs, ens posem en contacte amb l'Institut d'Estudis Baix Empordà i en concret amb el seu president, en Francesc Aicar, que tenim en línia. Bon dia.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 el, el recordat, hi ha un recordatori que ha fet la historiadora de Sant Poli de d'Aguixuns eh, Anjo Giménez sobre uh -huh. la figura de, de Pere Caimó i dels 250 del anys de la, de Federal al baix Empordà. Després hi ha un, un estudi de de, de Guillem Mauri Galí que de, de Palaforgell sobre la excavació subaquàtica del derelicte romau durant la dècada de, del 70. Uh -huh.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 del volum de l'historiador de Sant Ferriu de Guíxols i arxivert també a Marc Cauladella-Gulló sobre Eduardo González Urtevis Edith de la Borde arxivert arqueòleg historiador de Sant Ferriu de Guíxols de, de començaments del segle XX que posa al dia la, la biografia d'aquest historiador arxivert i arqueòleg I, i després hi ha els dos altres hi ha dos treballs més de Palaforgir que són els que parlarem també els autors parlaran a la presentació que, que, farem, el, que farem avui uh -huh. sobre els, els exvots mariners de de Sant Sebastià de la Guarda, de la Maria Bruguera i Martí, i, el, i després l'article del Verge Unal de Boera, que és eh, historiador per la Fronjellenga amb orígens de Sant Feliu i membre de, de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà des de fa molts anys, So Pa Oguerera, el seu familiar, el, el diari d'un milicià republicà a la presó de Santander de l'any al 43. I, i el, el darrer dels articles, també és referit a la Bisbal, és d'en Jaume Manuel i Juncosa, que estudia eh, els llenes i la nova harmonia de la Bisbal, uns músics i una cop històrics i oblidats pel, pel pas al temps. Mm -hmm.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 fent aquesta tasca en els propers anys. Per acabar, doncs, també m'haria de preguntar-te en quin punt es troba l'Institut d'Estudis Baix a Empordà. Ara ho has dit tu, és una tasca que feu de forma altruista i, per tant, no sé si això costa a vegades que hi hagi una continuïtat. Sí, a veure, en efecte, el que trobant, ja als centres d'estudis comarcals, no, no, no solament el nostre, uh -huh. és que bueno, cada cop eh, els que estem en els centres d'estudi eh, ens, ens anem fent més grans i, i bé, potser falta eh, una mica doncs, la, la tasca de, de, de continuïtat, no? la tasca que, que potser van fer eh, molts dels que estem ara a l'institut fa uns anys eh, en relació amb els que ens van precedir, com a eh, Lluís Esteve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 I es pot posar en contacte per correu electrònic a, a, a través de, de la nostra pàgina web través delb punt orG o bé a través d'algun dels de persones doncs, de, de la junta directiva doncs, per exemple en el cas de, de Palaforgell, donc a través de la Contxa de, de Serí d'en Carles Roquer o d'en Xvier Roques doncs, que són membres de de la Junta Directiva i del Consell de, de Redacció de l'Institut. Mm -hmm.